RecPlay, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. No, sí, RecPlay. Um, avui, un programa bastant heavy, perquè tenim uh, aquí, en els estudis d'IV3 Ràdio, en el Skype 21. Tenim uh, en Joan, en David i Antoni Com anem? Molt bé. Ah, bé, molt, bé, molt bé. No han saludat eh, respectivament. Bones, ja bé. som un joan. <ríe> Haig 21 me, me resulta familiar. Me, me semblen un grup que se Mr. Haig. Té relació? Uh, bastant directe, sí. Resulta que per problemes legals últimament uh, uh, mordem Mr. Hyde i res, se van posar a... en contacte amb altres una banda que també tenien registrat el nom i ens van dir, eh, que han de fer? Uh, o canviau el nom o... o que? I vam aprofitar per canviar el nom i, a part, uh, donar-li un caire diferent a la nostra música. Intentant... De quins bon són els altres els falsos, Mr. Hyde? Uh, se pot dir això, sí, eh? de Saragossa. Tam fora. A punt de olor. No té res a veure, estil de música que feien nosaltres. Amb... Ah, Quin estil fan? Fan. Eh? Per fan pop d'aquest... Sí, por pensava. Por a, a la gallega, no? Sí, a la saragossana. Sí. I veus que vareu aprofitar per, per tocar una mica el vostre estil. Perquè com era abans i com és ara? Bé, jo crec que com tot va, va evolucionant, te'n vas donar compte pues, escoltant els enregistraments que has fet durant pues, els anys i tal i després em pues, va venint ja sobretot la nova incorporació esteclista i aquí per pues, varen decidir aprofitant aquest de canvi de nom pues eh, donar una passa més un, un, una voltada de tuerca i aprofitar per aprofundir en els nostres temes tant d'instrumental com, com vocalment i en el tema de les lletres i se pot dir que venim el, el nostre pues, passatge si que és Mr. Hyde en, en gran part a Tenim-se sensi, i, i crec que és això, pues, és que a mi ens hem modernitzat en aquest tema, no ens hem volgut quedar enrere, i hem volgut pues, tocar pues, temes i, i interessos pues, bastant actuals, i una música pues, que, que està bastant bé, no? no? No ha quedat en el rock dels 70, ni uh -huh. dels 80, ni dels 90. Què vol dir això? efectes nous, uh, coses... Sí, sí, uh, hem aprofitat pues, les tecnologies per posar pues, uh, samplers, hem uh, aprofitat el pues, clar per ficar li un aire un poc més uh, melancòlic i més uh, més uh, industrial uh, i amb això hem volgut pues, això, donar una passa més, en, més cap endavant a uh, la potència i uh, no, no virtuosisme perquè no arribem a tant però uh, sí un poc més de cuidar els detalls d'aquestes cançons i mm -hmm que Mr. Hyde, quan feia? Que, quan se va formar? Bueno, ell va començar en l'any 98. Mm -hmm. Jo duc en ell des del 2003. O sigui, ja, diguem un pot de rodolar inafent anar fent... I anar, fent bolor, i anar i anar en tal. I, o sigui, que ja té la... Sí, Solera, vamos. Sí, duríem sí, sí. quasi sí, du du du 10 anys. Mm -hmm. I per això sa, sa proposta i de canviar nom doncs, pues, vàrem aprofitar. Varem dir tallàvem una, una pàgina i en feim una altra de nova amb, més, amb caires més moderns. Perquè veníem una mica de... de podríem parlar de heavy clàssic. Jo crec mica. que sí. I això, en el públic heavy, de vegades no li agrada, aquests canvis cap a coses més noves? Sí. No sé. Bé, nosaltres ara mateix, en els directes que hem anat, eh, hem anat fent en el darrer any, més manco, quan hem portat en pràctica les nostres idees, tant eh, en la presentació del disc anterior han eh, pogut veure gent que era seguidora, nostre, seguidora nostra en, aqu en aquells temps i el bo és també ha compregut gent nova eh, i després dels concerts pues, han tingut bona resposta uh -huh. que és una cosa que ens fa tirar endavant i dir eh, lo millor són una dotzena però aquesta dotzena l'hem de cuidar i aquesta dotzena hem de fer lo possible perquè l'any que ve siguin dues dotzenes i arribar en el màxim de gent possible intentar que la música nostra pugui connectar molta gent, no només en el heavy en el trash, en el black metal no sinó que pugui abarcar un estil de música, bé, com el que intentem fer, algo nou de dins el que ja hi ha, que tot està inventat, bàsicament mm. perquè una dotzena de persones a, a Mallorca no sé si la resta d'elles que encara més, on en són més petites són moltes de vegades, eh? A més, eh, patim un, un eh, sí. síndrome aquí que... A sa mínima que fas alguna cosa que no els li agrada, no li agrada un, automàticament ja no li agrada a deu. Sa qüestió et sortit per Facebook. Ja sí, està. No, també també s'ha d'ajuntar un poc, eh, que crec que... En general, tots són bastant vagos a la hora d'anar a veure grups que toquen i... I sí. Però bé, una o ja ja n'hi ha. O <ríe> sí, ja n'hi ha... No et confirms, però sí que lo que te... això tens raó. Vull dir, és mal de fe per... mm. també... també... i un tallent. gent un tallent per. Perquè te veig si to tanto confirmes assistències, sí, sí vendrom mm. i tal. I al final res. Sóc sí. som os vagos, vull dir, a vegades els altres mateixos asem músics, tío, te telefona un colega vendrà a veure mos, i... i sempre costa. No sé si ets la cultura de, de concerts o la igual predisposició que hi ha eh, a voler els canvis. No? A, a dir, pues, hi ha un grup nou, o mal de menys no sigui nou. Anem a escoltat coses diferents. Crec que eh, prima molt diríem la festa per damunt, de, bé, sobretot sa festa i ses verbenes i això, per damunt d'un concert clàssic un concert, diguéssim, d'un grup, grup de rock eh, actual, o, tant nosaltres com qualsevol altre. Ten, eh, tenim un, un públic, eh, per sort o per desgràcia, eh, bé, més per sort, evidentment, però els grups que no són tan estacionals de, de verbenes i això, Tenim aquesta sort que tenim... Un... La gent que ens agrada, eh, o que li agradà millor dit, eh, són fidels. Eh, perquè nosaltres som bastant honestos en la nostra música, també som coherents. i, i si, si venim de fer un, un disc de tal caire, pues, eh, intentant fer el segon. No exactament igual, evidentment, com després podem xerrar, però la eh, intenció de ser coherents és tallar, amb els temes, amb els... Amb en tot el que se tracta. Si sí, vos parés, escolta'm a veure si, si mos agrada i després seguim parlant d'un parell de coses que, que han sortit d'aquí, que és el tema de les rebales i s'autoestima tant <fixi> del públic com dels músics. Escolta'm, Haidt21. Estàvem comentant amb Haït 21 eh, una mica el panorama musical i llenç, i els principals problemes amb que es troben els músics a, a l'hora de tocar, de fer concerts, de promocionar-se les ajudes institucionals, etc etc. Podríeu eh, fer una mica de balanç de com està el tema? El panorama rebel·ler, verbenes de poble i tal, bé, eh, està bastant delicat, sobretot perquè intenta donar a conèixer el que ell fa, vull dir el tema d'un, te pegues una currada de fer cançons de cercar lletres, informació sobre lletres, sobre quan, temes, quan toques temes temàtics i tal no? algo, que intentes fer algo conceptual, cosa dir. i resulta que, bueno també ara ja hi arriben uns senyors que fan unes cançons que no són seves, o uns altres amb uns maquintós que te cagues i, mm. i tal pues lo que és no? en se so guinant per tope i portant cançons de MP3 que se di ven DJ i l'única feina és fer clic cançó a muntuna cançons altres. i dir, supos que és que són DJ de beres tembellido bo fonder que esta gent, i perquè ja ja gent del món de, de l'electrònica també s'ocorre molt, vull dir, i amb, i això és el que t'emprenyo un poc. Si veis un senyor i fa, i bueno, a estem en l'any 2010 i seguim escoltant cançons de l'any 85 i bueno, sí. no és que sean males, però ja ja, ni ni ha, ha molt els més, vull dir, del 90 cap endavant s'han fet s'han fent s'han fent Mm -hmm. i l'any 2010 hi ha gent que intenta fer els seus discos és dir, i això, el que s'hauria d'apreciar Això per què no. creieu que passa? És per una demanda real del públic que ja ha desconnectat totalment de, de sa música de veres, entre còmates, sa que sa fa en directe Jo crec que és per esa d'escoltar d'aturar-te a escoltar d'aturar-te a... de... sempre més fàcil escoltar algo que ja te saps mm -hmm. o que sa que t'agradarà, vas a lo segur digue'm, bueno, que me menja aquest vistet torrat, que sé que m'agrada, o me menja que és, jo què sé, tio, que és en com que em vas a contar i te tens por a provar-lo, no? I no sé pot ser si el mateix. El es que, que es canvia el nom, millor tal vegada. Jo crec que és, és un poquet això, és a dir... molt bombardetgen amb un tipus de música i, i clar, si surts d'aquest patró eh, ja no estàs de dins la línia del que escolta tothom, ja no ets ja no estàs de dins la majoria que diu eh, això aquesta me la sé on em balla a saco no? um, clar, és un poquet això és, és apostar una miqueta ja directament no per un altre tipus de música sinó per la música que s'ha fet sempre el rock o el heavy no fa dos anys que se fa uh, aquí a Mallorca és, és d'agrair veure la quantitat de bandes que hi ha fem música i, i, i tocant i, I no donar versions que seria la fàcil de dir, eh, tal. No, sinó que està currant, cada ençaia, x dies a la setmana, val, i s'apegarà se'n seves fester i se'n se'n i tal, però conyo, és festa, vull dir, és feina i... i veus que la intenta sortir, intenta promocionar-se, però no hi, hi ha un recolzament. Suposo que podríem discutir molt de temps en sí. per què, aquestes causes, i hauríem de fer un període de cerveses per... d'on sou, on té el nucli d'operacions Haid 21 ara mateix, en el polígon de Camp Valero també eh? sí. sí, no, sí. no, és escollum sí, sí tenim dos d'Inca un de Sant Eugeni, un viñalè que un servidor, això és el meu mòbil, ara l'atur i, és... I, no, i en David si, eh? si, si és pa, no. important que putes, és el cunyat, tio <laughs> idò, important i bé, idò i això és el nucli, bàsicament, estem allà. Una, és una nave que han obert a nou per sort. Va poder ser de s'oucio... Si dient, tio. Som-hi vilà. Som-hi vilà, va afectar, I, no, això? Exactament, Estim pleno. Ja. Ereu allà. Sí, allà. Sí, sí. No? I mira, i ara, pues, estem en un lloc millor, un poc més cap, però bueno. Sí, és... Si ara Haid 21 eh, els hi fos encomanat eh, dirigir la Conselleria de, de Cultura del Govern de les Isles Balears quines són les primeres mesures que prendríeu per ajudar en els músics una bona gelera no? de vibres uh, bueno, sí, sí, sí, sí. bueno, uh, estic acaparant els micros <susurra> Bé, uh, no, o sigui, no, menys, ja està que obligar, no pots obligar a ningú però sé que s'estan donant ajudes a ajuntaments o s'està sigui, subvencionant part dels cachets d'ajuntaments uh, a través del circuit de música jove mm -hmm. i no li fan cas Dir, no sé que, no sé si volen que els li paguin el 100%. No profiten els ajuntaments, no acaben, acaben, no, acaben no, profiten, a... no acaben de profitar això. Mm, sap? I, i és una pena. I que faria, no que no pots fer és obligar a la gent a fer, a fer coses, no? Però si sí, el manco intentar que se faci un pot de cas perquè tu ets d'un poble, jo que sé, de Concei i vols toc, i vol tocar volto cas es teu poble, per exemple, no? I el manco no sé. Mira, és fer entrar en raó, es fer, es fer entrar en raó eh, a la gent que mou els cotarros Això per tocar sillo, això per tocar sillo menos, ¿no? sí, I després, si hi ha un grup que val pegar votos a península perquè mm. té un bolillo, doncs, pues, mira Això volia demanar um, High 21, o un grup qualsevol uh, no, es troba immers o a, a un assaig i diu, volem tocar volem fer un concert Què fa? En el vostre cas, més concret, un grup de de metall, rock, rock recú, estàu assettjant i sí. voss faguant a fer un concert que heu de fer Jo, jo crec que, que hi ha de o s'han de plantejar eh, dos plans eh, si si vol tocar a nivell de silla, per exemple. I després ja està si sí, vol tocar a nivell de, de, de fora. Però si sí, bueno, normalment el que, que passa és que coneixes qualcú que te demana, eh? o tens un familiar, tens, eh, mira, que fem una festa i necessitem grups, això funciona així. Això funciona així, o, si t'enteres per qualque cartell, o qualque convocatori que se fa, sempre te pots apuntar. Però normalment va per de, de boca en boca, va d'un grup assalta que tu toques de a la seva porta i dius, eh, em vols fer ganes tocar aquí? I et vas fent en sort grups i te van dient hey, mira, m'he enterat de tal. I, I vas així, no? Si te'n vas amb un regidor, pues li pots demanar el regidor. Sí. Mm, Col·loquem coloca, allà. Uh, si te'n duu bé amb un, un calcavarito, doncs pues demanes el desvarito, però sempre és un risc. Saps la feinada que va per anar tocant el barito. Dir, mm. que al final sempre acabes, acabes eslomat o sigui, per una hora i després compensa no compensa. És tot. Què i... compensa o no compensa? Compensa si va bé si hi va haver concert compensa molt i si la gent ha disfrutat per a vegades també aquesta penxada de, de, de, de currar perquè tu saps, o sigui, a tocar a les 12 i ens hi posem en marxa el les xarxes de, de sora baixa muntat, uh, eh, i acabant que són les xarxes de des de, mm. que les de matí i entre la fiesta i després replegar i tot això i que, perquè tot suma i l'única manera de que compensa és quan li ha agradat a la gent i la gent ha passat gust si no Vamos, ja tinc meo opinió. Jo és una part que intentant currar-nos o cada dia i tant en els jaçassos com després en directe. Per aquesta banda, una més o manco tranquils perquè és bueno, feina que duim d'enderrera i intentant fer-lo possible. Però clau, després de entra el factor de si si em puc convocar molta gent o, o en el final pues se no. Llavors, després, a l'hora de, de sortir de fora, tenim un parell d'experiències de haver a tocar per la península, i clar, tot això és a través de ser que tu mateix. Mm. Com són aquests contactes? A través de MySpace i la xarxa, en trobar bandes i, i dir, eh, nosaltres estem interessats en pegar el bot a la península i nosaltres miram de, i després fer un intercanvi que vosaltres podeu venir tocar aquí i feim això uh, saps que econòmicament no t'acompensa perquè el que puguis guanyar ja no no ha comparació amb el que t'agastes només en, so, sí, sí, en so els no, viatges sí, i, no pagar i altres sí, com ha estat escàs hem hagut de pagar amb <laughs> de o hem hagut de uh, pagar per tocar, uh, uh, per no, tocar no, no uns que sí. <laughs> bé, sí, també <laughs> bàsicament això, en un, un altre moment explicarem les nostres batalletes, però... Podríem fer un programa, i B3 Radio podria fer un programa de, de batalletes de músics. Sí, i de, de pintures i en, de mosaicos. En, en, en trobaríem, eh, de batalletes. Sí, tio. Perquè, clar, també eh, creus que s'ha de fer veure a sa gent de, de sa península, per exemple, que heu parlat moltes d'això que un, treure un grup de Mallorca o un grup de, de Cespitiuses o de Menorca és molt més fàcil per simple fet des, d'escompte de resident. Això s'hauria de començar... Quine, quines eines hauríem d'emprar o, o hauríem de tenir per, per, perquè aquesta llau de grups que hi ha aquí no s'estanquin, perquè molts de grups molt bons, eh, passa que en els 5 anys de tocar se disolen perquè per motius obvis, perquè una illa és un territori limitat i perquè, eh, per més inri, no, no hi ha... no gaudim d'un bon espai de, de, de sales de concerts, etc etcètera. Hmm. etcètera. Què hauríem, hauríem de tenir? A més de tot bé, és clar. De... S'assenyalar sí, no, aquesta. Part de, a part d'Arduro, vull dir, perquè és es que és es que, es que, es que, es que, es que val una pasta, tio, no, no o sigui, és es que te, un, te, te gastes un doble, només eh? amb bastants, i, és que, bé, el viatge és el més barat, mm. realment. O sigui, de, Depèn de bon país, també. Claro. Però, però, per par. exemple, anar a Saragossa va haver-me un vol a Barcelona uh -huh. I, fi, i fer la resta en cotxe Vull dir que... Jo, en cotxe espanyat, uh, espanyat <ríe> Però bé, bueno, ja en el proper programa de Batallites uh, jo, jo crec que, baix del meu punt de vista la uh, uh, situació és bastant complicada perquè tenim tota la si gent que ja està acomodada musicalment parlant Després hi ha molts grups que tenen moltes ganes, però no tenen els mitjans. Uh, què mitjans? Pff, no sé si serien polítiques, mm, diguésim per uh, conscienciar un poc a la ciutadania i uh, la resta pues, del panorama que hi ha grups vàlids aquí a, a Balears i que no per estar una illa som els bitxos raros. Uh, Després, no sé, m, m, m, uh, concerts... Uh, uh, no sé, jo, jo faria bastanta més mobilització dels grups per fer renau, per, per dir eh, estem aquí i, i mos han de sentir sobretot sentir, està clar que en, a no a tothom li agradarà la mateixa música, està clar però punyetes un està fent un esforç i, i li agrada que l'escoltin Però aventura, les iniciatives mm, segurament humils i petites com RecPlay ajuden una mica perquè Uh, hi ha premis en aquest, en aquest certamen que, que són precisament anar a tocar fora quan vareu sentir o vareu llegir les bases de, de replay que vareu pensar bueno, ells s'han encarregat dels, con dels concurs <laughs> jo és que he, he, he estat a l'hospital <laughs> he estat, estat ingressat fet... si, si ara <laughs> ets aquí és bona senyor m'ha sí, estat fet sí, sí. Els, els contacts a l'hospital jo ho he trobat bastant atractiu Vale des de punt de vista que ja ja quasi casi ni, ni, ni m' fiten amb els premis realment és an anar a tocar i a passar una bona estona i treure profit i d'una situació de, de por a reconèixer altres altre grups i altres punts de vista, però sobretot me fa especial interès de dir fer una una sèrie de concerts de fora més que gravar un, un, un disc o un enregistrament per la propa experiència no enaltres també hem. Hem gravat un parell de CDs en gent d'aquí de Silla i està bastant bé, però el problema és que ens centres mateix. Quan tens un CD, eh, el tens allà estancat. Si no tens a ningú o si no tens una, una, un projecte, una, una predisposició, una, com, com un padrino, no? De, de que te pugui dur de fora de fer, maldament siguin tres quatre bolos, que te sentis gent de fora i després contacti't tu amb, amb Facebook amb MySpace. Crec que aquestes un cor molt vàlida, no? Quin horitzó es dibuixar amb High 21 en els propers mesos? Bé, ara mateix estem immersos en la composició des que serà el segon disc que sa titularà Experimentando de pie eh, i en aquest disc han donat un, una volta de, de tuerca eh, en el so de, de High 21 hem afegit sa figura d'en un gran teclista i i bé, m'hom jun llevat un poquet el lastre que duem de de, Hyvin, de, Hy, de Mr Hyde i han donat llibertat totalment a les nostres composicions. I hem intentat fer un intentant fer, que no sé què atencara, un, un disc bastant coherent per al mateix temps amb molt de detalls amb una contundència que que bueno s'adapta totalment en, es, en es temps d'ara. I intentant fer, per almenys, alguna cosa nou. ¿vale? A partir d'agost de, l'acabarem d'enregistrar. De, de a finals d'agost començarem la gravació. I a, a final de setembre, possiblement, ja el tinguem, el tinguem disponible. I bé, aquest, directament, a curt termini, són els nostres plans. Una vegada acabat el disc, pues concerts, tots els que puguem. I donar a conèixer la eh, nostra feina, en qui la vulgui conèixer, sobretot. I després, eh, sorprendre la gent que potser no m'haurà sentit mai o, o no sap de què va a l'assumptó. I després li, li agradem. I ser compadrino. Padrino. Per acabar una mica, com, com veus el panorama musical? I llanc. I llanc. No, no. Jo el Però... troc molt interessant. Està... Eh? Està, està jo el trob molt interessant. Hi ha, hi ha moltes propostes de diferents diferents estils hi ha gent que està molt preparada musicalment hi ha gent que té moltíssimes ganes també i en quant a grups això jo crec que i en, amb els concerts que han pogut tocar amb més gent eh, lo mateix està molt il·lusionada els seu projecte, el seus projectes de cada, de cada estil i, i molt bé ara el problemes és el mateix és a por de sortir d'aquesta bombolla, no? De... Jo crec que aquesta milonga la deu comptar a tothom, sí. cada grup que ve, tio, i deu estar a tothom igual. Sí, I... Una mica, sí, sí, sí. Bé, doncs sí. pues ara direm que no. És... Està superbé. Ademà, <laughs> que m'ho anau, tio, i que m'ho encanta que tothom estiguin a nosaltres, tio. Sí, sí. I que els consells de heavy metal s'apetin. <laughs> Molt bé, Joan, David i Toni, moltes gràcies. Ells són Haid21, per... gràcies per venir a Ivetres Ràdio i per participar en aquest certamen d'aquest de... concurs de... de maquetes. Molta sort i, si vos pareix, acabem l'entrevista amb una cançó vostra que heu titulat Soledat. Gràcies, gràcies, gràcies a vosaltres. Say yeah. Sal. Let us